Ціну. І можете бути впевнені, що довше він чекає, то вища ставка в грі. Я намагався зосередитися на його словах, але мені не терпілося знову взяти ліхтар і відновити пошуки Дженні. Після ранкової розмови вона стала для мене не просто загубленою дитиною, а людиною, до якої в мене виникли ніжні почуття. Мушу зізнатися, думка про те, що Моріарті використовує її у своїх інтригах, Майже позбавила мене здатності тверезо мислити, якби він зараз потрапив мені до рук, я побив би його до напівсмерті, а може, й убив би. Я пройшов багато миль, кличучи дівчинку на ім'я, спотикаючись у борознах на полі, продираючись крізь живоплоти і лякаючи птахів і звірів у гайку, а зрештою повернувся до будинку геть знесилений і без жодної надії. Ми всі зібралися на кухні. «Прислуга, Гант, Голмс і я. Було близько опівночі. півночі. Кухар заварив чай, а дворецький приніс найкращий бренді. І раптом двері розчахнулися. Ми всі як один повернулися в той бік і побачили Дженні. Бліду, без одного черевика і з ногою вимазаною кров'ю. Тату!» – почала вона. Гант кинувся до дівчинки і підхопив її на руки – він притис малечу так міцно, що вона скрикнула від болю, а потім уткнулася обличчям у його плече і розридалася. Плакала не лише Дженні. Усі служниці плакали разом із нею. І чимало чоловіків раптом відчули потребу шморгнути носом або на мить відвернутися, щоб упоратися з почуттями. Голмсу устав ще до шостої. Коли я спустився до сніданку близько шостої тридцять, то знайшов його в холі. Він ходив туди-сюди. «Нарешті», – сказав він, критично глянувши на мене, – «йдіть і знову розпитайте дівчинку. Дізнайтеся все, що можна. Особливо мене цікавить, хто її забрав і хто повернув назад». «Невже ви думаєте, що в цьому замішаний хтось із прислуги?» Подібна думка лякала мене, але я був зобов'язаний розглянути і цю можливість адже викрадення минуло надто гладко. Не знаю, отсене, щось вислизає від мене, щось за межами звичайного. Це безперечно Моріарті у своїй найзловіснішій подобі, але все виглядає надто вже просто. Просто, кинув я, дівчинку викрадають двічі, причому вдруге наші застережні заходи виявляються марними. Якщо Моріарті змусив когось із слуг зрадити свого господаря, він диявол. Голмс спохитав головою. «Якщо й так, то це лише збіг. У нього, вочевидь, якісь власні задуми. Поки ви спали, я дещо дізнався про ділові інтереси Ганта. Схоже, він головний акціонер місцевої шахти і власник великих земельних ділянок у Окрузі, але в нього немає ні політичних амбіцій, ні явних ворогів. Досі не можу зрозуміти, чим він зацікавив Моріарті». «Гроші?» – різко сказав я – Напевно, будь-кому, у кого є багатство, родина чи близькі друзі, можуть погрожувати. Зрештою, хтось розумний і безжальний почне займатися вимаганням. Незграбна версія Отсоне. Таку людину поліція переслідуватиме до кінця її днів. Та й гроші можуть виявитися міченими. Тоді їх доведеться просто викинути. Ні, просте викрадення заради викупу не для Моріарті. Воно не приносить справжнього задоволення. Сподіваюся, ви маєте рацію, не надто переконано, сказав я. Сума, яку Гант готовий заплатити, щоб його дитину не чіпали, задовольнила б більшість викрадачів. Голум скинув на мене вбивчий погляд, але, певно, відчувши мій страх і злість, замість того, щоб сперечатися, знову запропонував розпитати Дженні. Однак довелося чекати до дев'ятої. Няня погодилася лише після довгих умовлянь. Я знайшов Дженні в дитячій, бліду, але дуже спокійну для дівчинки, яка двічі пережила страшне випробування. Очевидно, вона була ще надто мала, щоб оцінити небезпеку, яка їй загрожувала. "Привіт, докторе Вотсон", сказала вона, явно зрадівши новій зустрічі. "Я ще не снідала, а ви?" "Ні", зізнався я. "Ось прийшов дізнатися, як ти почуваєшся після вчорашньої пригоди". Мені це не подобається, відповіла вона. Я більше туди не хочу. Моє серце стислося від думки, що потрібно домогтися від неї докладної розповіді. Як же це жахливо. У будинку повно людей, а ніхто не може її захистити. Ми робимо все можливе, щоб це не повторилося, сказав я. Але мені потрібна твоя допомога. Скажи, це був той самий чоловік? Професор? Вона кивнула. – І те саме місце? – Ні, – похитала вона головою. – Щось на зразок стайні. Там багато соломи і рудий кінь. Солома кололася і було дуже нудно. Як професор забрав тебе з дитячої? Дівчинка замислилася на кілька хвилин. Я терпляче чекав. – Не пам'ятаю, – нарешті сказала вона. – Він ніс тебе, чи ти йшла сама? – спробував я розворушити її пам'ять. «Не пам'ятаю. Я йшла. Вниз задніми сходами, якими ходять слуги? Чому її ніхто не бачив? Чому Моріарті наважився на таку зухвалість? Напевно, заплатив комусь із прислуги. Розумної відповіді немає. Це, очевидно, і без голмсових міркувань». «Не пам'ятаю», – знову сказала вона. «Може, вона спала, або їй дали якесь зілля?» Я глянув на няню. Чи не прочитаю в її очах щось іще, крім любові до дівчинки? Спроба з'ясувати, як дитина повернулася назад, теж виявилася безуспішною. Джені заявила, що нічого не пам'ятає, а Джозефіна не дозволила мені продовжувати розпитування. Боїться, що я вийду на слід, але не менш ймовірно, що її просто турбує спокій підопічної. І якби я був на її місці, теж би заборонив. Я знову спустився вниз, очікуючи, що Голмс розчарує результат моїх зусиль і перечуваючи заслужену критику, але він зустрів мене, розмахуючи листом, який, судячи з усього, щойно принесли. Ось причина, Вотсоне, сказав він, дуже схоже на моріарті. Ви мали рацію у своїх міркуваннях. І він простягнув мені аркуш. «Мій дорогий ганте, бачу, ви покликали Шерлока Голмса». «Як же це передбачувано, Вотсоне, Але це вам нічого не дасть. Я, як і раніше, можу забрати дитину в будь-який момент, коли забажаю, і ви ніяк не зможете цьому завадити. Однак, якщо ви рішите продати 90% ваших акцій шахти «Мортон» за поточною ринковою ціною, гадаю, приблизно 1 фунт 3 шилінги і 6 пенсів – я більше не турбуватиму вас. Моріарті. Я глянув на Голмса. Навіщо в ім'я всього святого йому потрібно, щоб Гант продав акції? спитав я. Яка користь із цього Мортона? Почнеться паніка і вартість шахти впаде, відповів Голмс. Ймовірно, й інші шахти в окрузі подешевшають. Раптом Гант знає про свою щось таке, що може бути небезпечним для решти. Причому будь-яке заперечення з його боку лише підігріє чутки. Так, звісно, а потім Моріарті або той, на кого він працює, скупить усе за бестінь. Саме так підхопив Голмс. І мало того, що й зможе претендувати на лаври героя, який зберіг для шахтарів джерело заробітку. Це Моріарті власною персоною Вотсоне, його рука». В очах мого друга палав вогонь. І, мушу зізнатися, мене це трохи роздратувало. Мисливський азарт аж ніяк не зрівняється з небезпекою, що загрожує Ганту і передусім Дженні. «А тепер», – продовжив він, – «що ви дізналися від дівчинки? Як її викрали?» «Майже нічого», – відповів я. «Боюся, її одурманили». Я повторив ті крихти, які вона спромоглася мені розповісти – ключно зі скупим описом стайні. «У день позичимо двоколку і знову поїдемо до Гемптена», – сказав Голмс. «Оглянемо той будинок, можливо, зуміємо щось з'ясувати, а потім пошукаємо стайню. Хоча я не сумніваюся, що Моріарті там давно немає. Але спершу потрібно поговорити з Гантом і переконати його нічого не робити з акціями». Його слова здивували мене. Ви не можете просити його про це. Очевидно ж, що ми не в змозі захистити Дженні. Два дні поспіль її викрадають із дому і повертають назад, а ми жодного разу не бачили ніяк зникала дівчинка, ніяк вона поверталася. І не можемо завадити цьому статися ще раз. Зарано впадати у відчай, похмуро відповів Голмс. Гадаю, у нас є кілька годин. Він дістав із кишені годинник і подивився на циферблат. «Почекаємо до другої. Ганту вистачить часу, щоб зв'язатися зі своїм брокером до кінця робочого дня, і Моріарті отримає підтвердження за найгіршого сценарію. І чим, по-вашому, все це може закінчитися?» – запитав я, намагаючись побачити, бодай, проблиск надії. «Якою ж принизливою була думка, що доведеться підкоритися вимогам злочинця і не абикого, а самого Моріарті?» Але ми були надто вразливі, адже йшлося про життя дитини. Я знав, що Гант пожертвує всім задля порятунку Дженні, і сказав про це Голмсу. «Усім, крім власної честі», – швидко відповів Голмс. «Його душа розриватиметься на шматки, але він не прирече на злидні тисячі робітників, яким потрібно годувати своїх дітей. Час дорогий, ми не можемо стояти тут і сперечатися. Подбайте про двоколку». Я вийду до вас, щойно переговорю з Гантом». «Який сенс їхати до Гемптена чи на стайню, якщо Моріарті там давно немає?» – похмуро запитав я. «Злочинець завжди залишає сліди Отсуне», – відповів Голмс. Я з тривогою припустив, що він вирішив поїхати від розпачу, не маючи жодних інших ідей. «Мабуть, не буде зайвим, якщо ви приведете садівника чи ще когось, хто добре знає ці місця», – додав мій друг, ідучи геть. Не минуло й півгодини, як Голмс повернувся. Двоколка, у якій сиділи ми з садівником, була готова вирушати. Я встиг розпитати нашого провідника про покинуті місцеві ферми, які могли б відповідати скупому опису Дженні, а також про стайні, чиї господарі швидше за все і не здогадувалися, що допомагають злочинцеві. «Вам вдалося переконати Ганта?» – запитав я, коли Голмс усівся поруч і кінь рушив швидкою рисю. «Він зачекає?» – «Тільки до другої», – коротко відповів Голмс. І судячи з тону, навіть це далося йому нелегко. Присунувшись до садівника, він одразу почав розпитувати про навколишні ферми, про їхніх власників і про те, у яких стосунках вони перебувають із Гантом. Почути не здалося мені корисним для справи. Або садівник – симпатичний 50-річний селянин на прізвище Гочкінс, надто прихильно ставився до господаря, або Ганта справді любили всі в окрузі. Щоправда, дехто злегка йому заздрив, але по-доброму. Смерть його дружини, коли донька була ще немовлям, викликала загальне співчуття. Гант володів чималими статками у вигляді садиби, землі та шахти, але вільних грошей у нього було небагато. Він аж ніяк не бідував, але жив досить скромно, як для людини свого стану. Був щедрим із прислугою та орендарями, не цурався благодійності. Само собою у нього були й недоліки, але з тих, що властиві багатьом. Часом нестриманий на язик, схильний до поспішних висновків, занадто довірливий із друзями та сліпий, коли це зручно. Голмс дедалі більше занурювався в себе, слухаючи численні похвали. Нічого нового вони не давали, лише підтверджували. Потрібно не лише з'ясувати, куди забрали Дженні, а й, що значно складніше отримати з цього якусь користь. Ми з легкістю знайшли високий будинок і, поставивши кілька запитань сусідам, отримали точний словесний портрет Мріарті. Увійшовши всередину, знову піднялися до кімнати, яка вдень дивовижним чином відповідала опису Джені, виявившись світлою та просторою. Там стояла червона кушетка, але камін був чистим і холодним, наче в ньому давно не розпалювали вогонь. Помітивши на підлозі кілька крихт, я сказав Голмсу, що вони, швидше за все, від кексів, якими годували Дженні. «Я в цьому не сумніваюся», – без особливої радості відповів Голмс. На подушці залишилася світла волосина. Він неуважно кивнув у бік червоної кушетки, дивлячись у вікно. «Ходімо», – раптом сказав він. «Тут ми більше нічого не з'ясуємо». Саме тут він тримав дівчинку, розраховуючи, що ми про це дізнаємося. Навіть залишив крихти, щоб ми їх знайшли. Навіщо, як ви гадаєте? Просто недбалість, відповів я, спускаючись слідом за ним і Годшкінсом сходами. І самовпевненість. Ні, отсоне, ні. Моріарті не буває недбалим. Крихти залишені навмисно. Давайте пошукаємо стайню. Має бути якийсь доказ. Напевно, він зробив щось таке, що дасть мені ключ до розгадки. Проте я побоювався, що це лише марна надія. Голмс нізащо б не зізнався, що часом властива йому доброта вступає в суперечність зі здоровим глуздом. Природно, я ніколи не говорив про це вголос. Ми знову сіли в двоколку, і Горшкінс запитав Голмса, куди їхати. Кілька секунд той мовчав. Я вже збирався повторити запитання, боячись, що мій друг не почув, коли той різко випрямився. «Де тут ферма?» – схвильовано запитав він. «Яка найбільше відповідає нашим умовам?» «Господарство Міллера?» – відповів Годжкінс. «Далеко? Близько двох миль. Відвезти вас туди?» «Ні, а друга з найбільш підходящих?» Годжкінс подумав пару секунд. «Мабуть, ферма старого Адамса, сер». «Добре, ось туди і везіть нас, і якомога швидше». «Буде зроблено, сер?» Їхати довелося далі, ніж до першої названої ферми. І, мушу зізнатися, я дедалі дужче не покоївся в міру того, як час наближався до другої години. Голмс нерідко приховував від мене свої думки, але я побоювався, що цього разу в нього не більше ідей щодо того, як порушити плани Моріарті, ніж у мене. «Навіть якщо знайдемо ферму, що це дасть? Немає жодних підстав вважати, що ми застанемо на ній моріарті, або що він взагалі колись там з'являвся». Але заводити про це розмову з Голмсом я не став. Можливо, просто через боязкість. Не хотілося почути, що він розгублений і наляканий не менше за мене. Коли ми дісталися ферми Адамса і покинутої стайні, Голмс відчинив ворота навстіж – пустивши всередину денне світло і ретельно вивчив приміщення, ніби міг знайти серед соломи і пилу жаданий ключ до розгадки. Мені це здалося геть позбавленим сенсу. Та звідки тут міг узятися слід на кшталт дитячої волосини чи крихт? Я спостерігав за другом, переминаючись із ноги на ногу, відчуваючи повну безпорадність і усвідомлюючи, що ми втрачаємо дорогоцінні хвилини. Голмсе! Нарешті не витримав я. Ми але договорити не встиг. Він тріумфально підняв маленьку брудну білу шкарпетку, яка якраз була б враз на дитину, і швидко оглянув її з дедалі більшим подивом і радістю. І що? — сердито запитав я. Ну так, шкарпетка Дженні, виходить, вона тут побувала, але чим це допоможе? Він усе одно сьогодні вночі її викраде і, будьте певні, доставить не сюди. Голмс вийняв кишеньковий годинник. Уже друга година, засмучено промовив він. Часу в нас більше немає. Гочкінси, везіть мене до маєтку і женіть щодуху. Гочкінс, схоже, повірив у причину для поспіху більше за мене. Він безжально підганяв коня. Мушу сказати, той не підвів. Нещасне створіння, усе в милі ледве дихало, коли ми нарешті зупинилися на доріжці біля парадних дверей, і Голмс вистрибнув із коляски, розмахуючи шкарпеткою. Усе буде добре. крикнув він Гочкінсу. Подбайте про нашого славного чотириного помічника. Уотсоне, за мною. Він увірвався в хол щосили гукаючи ганта. Я з жахом побачив, що великий годинник. Біля підніжжя сходів показує три хвилини на третю. Гант відчинив двері кабінету. Він був блідий, очі округлилися від страху. Голмс показав йому шкарпетку. «На ній немає крові», – урочисто заявив він. «Скажіть, о котрій годині приїжджає морозивник?» Гант витріщився на мого друга, як на божевільного. І, мушу зізнатися, такий самий сумнів майнув і в моїй голові. Вилаявшись, Гант розвернувся. Надто охоплений емоціями, він просто не в змозі був відповідати. Голмс ступив слідом, схопив Ганта за плече, і той знову повернувся, замахнувшись кулаком. «Повірте, сер, я цілком серйозно», – похмуро промовив Голмс. «Вашій доньці нічого не загрожує, поки не з'явиться морозивник». «Морозивник?» – вибухнув Гант. «Ви з'їхали з глузду, сер». «Я знаю Персі Бредфорда, відколи себе пам'ятаю, він ніколи...» «Він ні в чому не винен», – погодився мій друг, продовжуючи стискати плече Ганта. «Уся справа в мелодії, яку він грає. Подивіться». Він знову підняв маленьку брудну шкарпетку. «Бачите, на ній немає крові». Моріарті хоче переконати нас, що шкарпетку знайшли там, де він тримав Дженні минулої ночі, і що річ була загублена випадково. Але це не так. Безперечно, це шкарпетка вашої доньки, але вона залишилася після першого викрадення, коли ви її не охороняли, бо ні про що не підозрювали. І яка різниця? У голосі Ганта виразно прозвучав страх. Пошліть за морозивником, і я вам покажу. Відповів Голмс, нехай підійде до воріт, як зазвичай, але просто зараз, і заграє свою мелодію. «Зробіть, як він каже, мій дорогий друже», – поквапив я. Мені було невдивовижу бачити такий тріумф на обличчі Голмса, і моя віра в нього миттєво повернулася. Хоча я й гадки не мав, що він замислив. Повагавшись мить, наче перед стрибком у крижану воду, Гант підкорився. Він пішов на задерев'янілих ногах і так міцно стискав зуби, що я злякався за їхню цілісність. «Ходімо, Отсоне», – наказав Голмс, – «мені може знадобитися ваш лікарський досвід». Жодним чином не пояснивши це дивне зауваження, він рушив у гору сходами. "Вийдіть мене до дитячої», – крикнув він, озирнувшись, «Швидше». Проте нам довелося чекати близько півгодини на продавця морозива, якого доставили в селище. Голумс походжав сюди-туди, раз у раз визираючи у вікно, поки нарешті не побачив те, чого хотів. мить ми почули веселу переливчасту мелодію шарманки. Відвернувшись від вікна, Голумс подивився на дівчинку. Він підняв руку, вимагаючи тиші, і тим самим жестом заборонив мені рухатися з місця. Дженні сиділа, не ворушачись. З її пальців випала дерев'яна лялька. Дивлячись просто перед собою, дівчинка встала і попрямувала до дверей дитячої. Джозефіна рушила за нею. «Ні», – наказав Голмс так різко, що няня завмерла. «Але...» – тривожно почала вона, побачивши, як дівчинка відчиняє двері і виходить. «Ні», – повторив Голмс, – «ідіть за Дженні, але не торкайтеся її. Інакше можете зробити їй тільки гірше. Йдіть!» Сам він теж рушив слідом на вшпиньках, щоб не налякати дитину або не дати їй зрозуміти, що за нею йдуть, хоча Дженні, судячи з усього, не усвідомлювала того, що відбувається. Ми вервечкою йшли за дівчинкою, яка рухалася наче у вісні, коридором і сходами, поки вона не зупинилася в кутку перед шавкою. Відчинивши її, Дженні забралася всередину, закуталася в ковдру і зачинила дверцята. Голмс повернувся до няні. Коли годинник у дитячій проб'є одинадцяту, гадаю, вона прокинеться і знову стане нормальною. Дівчинка буде зовсім розгублена, але фізично не постраждає. Їй здаватиметься те, що їй навіяли, ніби її знову забрав професор Моріарті, як і сталося насправді першого разу. Безперечно, він побував із нею принаймні в трьох різних місцях, і вона згадає їх одне за одним, як він їй наказав. Чекайте тут, щоб заспокоїти її, коли вона прокинеться і вийде, збита з пантелику і налякана. Але до того моменту не турбуйте, Дженні. Ви мене зрозуміли? «Так, сер, з місця не зрушу і слова не скажу, клянуся» пообіцяла Джозефіна, широко розплющивши очі від захвату і, гадаю, від чималого полегшення. Добре, тепер необхідно знайти Ганта і запевнити його, що з Дженні нічого не станеться. Він має зробити заяву, що спростовує будь-які чутки про продаж своїх акцій, а якщо зуміє знайти кошти, придбати нові теж не завадить. Не можна дозволити, щоб Моріарті вирішив ніби чогось досяг. Згодні? «Згоден?» – щиро відповів я. «Ви впевнені, Голмсе, що з дівчинкою все буде гаразд?» «Звісно, мій дорогий Вотсоне, сказав він, нарешті дозволивши собі усміхнутися. «Їй нададуть найкращу медичну допомогу, і поруч буде друг, який переконає її, що вона здорова і міцна дівчинка, і що подібне ніколи не повториться. Ба більше, вона зможе вдосталь наїстися морозива» за умови, що поява морозивника не супроводжуватиметься тією самою мелодією. «І отримає нову пару шкарпеток», – кивнув я, відчуваючи, що хочеться сміятися і плакати одночасно. «Ви не перевершені, Голмсе, просто не перевершені. Ще жодна розкрита справа не приносила мені такого задоволення. Просто мені пощастило, що вона забила палець на нозі», – скромно відповів великий детектив. А ще, що вам вистачило розсудливості негайно послати за мною.